IkeA saltegiaren lanak aintzina doaz bai eta merkatalgunea urte bat berantago idekitzea espero badute ere IkeA saltegia bera agorrilerako estrenatu nahi dute. IkeA saltegiaz gain laurogoi bat saltegi izanen dira eta hamar bat ostatu jatetxe. Logan zen gago garapen zuzendariak emaiten diziku zenbaki batzu. Polan commercial y a peu près 2200 places de parking enoso modo plus 1000 pour IKEA. En termes de boutique on va être à peu près une petite centaine de boutiques y compris l’pernararchi Carfour et les surfaces plus importantes et on a 42000 m2 qui seront loués qui correspondent à la surface commerciale en fait IKEA saltegian berreun bat langile izanen dira eta beste seieun bat merkatalguneko saltegi desberdinetan banaturik. BABB merkatalgunea ere handitze obrak burutzen ari da, baina Ikeako zuzendariaren erranetan eskaera bada saltegientzat zat zen ere muguzia alokatzen lortu baitute, orain arte hainbat markek ezin baitzuten eskualdeuntan plantatu toki eskasiagatik. Aregeiago, pauetik, ego Euskal Herriainoko bezeroak erakarrin haidituzte lari gainera, lojantzen gauratik, garo. On a une frontière qui finalement est relativement poreuse si les gens n'hésitent pas à traverser. Les week-ends ou certains jours fériés euh, espagnols, on voit quand même une clientèle espagnole ou en tout cas des espagnols qui viennent beaucoup se promener côté français et donc cette clientèle-là, elle est intéressante de venir la capter aussi. Seinaletikaldetik ere gogoetatzen ariomendira, ea seinaletikaren gehiengoa euskaraz ere egin edo sartzet ateratzea bakarrik adierazi euskaraz. Hortaz gain, langileen artean ere euskara, frantsesa eta espainola hobetxiko lituzketela birazi digu Ikeako zuzendariak.